Gjithë falëndërim, hamdë që që qëri të konë vetëm Allahot, subhanahu wa ta'ala, Allahot i bindemi dhe vetëm ati falja dhe ndihmi kërkojmë, kërkojmë prej Allahot mbrojtje nga të këqijat e punëve tona, dërse salavatët për shëmë dejti të zotë i gjellë gjellaluhu të gjithët të të buora të, të kënjeri ju më i zxedur, Muhammedi aleyhi salatu vë selam. Pas taj mbi shokët e ti besne, këmbi familjen e ti të, të, të ndarëshme, be gërat e tij të, ti, të pastërtave të gjithë besimtarëve të cilët e ndjekin rrugën e tij më të mirë deri në ditën e fundit të kësaj bote. nderuar të pranishëm do të ndalojmë disa minuta para hutbesës së xumës, të cilën flitojmë diçka nga nga libri i Zotit, nga suneti i pejgamberit aleyhis salatu vesselam. Këmingjël para Ramazanit në xumën e parafundit, pra kjo xumë e parafundit para fundit, para hyrjes së Muaj të madhë të Ramazanit Andaj besimtari Duhet që të përvishët Duhet që të përgaditët Që të henë në këtë muaj Që shikahia një besimtari Që shikahia një njeriut I cili Allahu gjele gjeleluhu Ja ka qelë derën Ja ka qelë mundësit Ja ka hapë muajnë më të madhë Të cina Allahu gjele gjeleluhu E ka kryuar prej muajve Në Këtë gjumatë të para fundit të Ramazanit, neve jemi edhe në fundin e ligjaratave të seris mbi zhvillimet dhe proceset të se të të kaloj njerëzimi në ditën e gjikimit. Filuam nga madhështia ditës e gjikimit, nga logaria, qka është ditë e gjikimit, përse e ka caktu Zotë Ion Gjeli Gjelalu këtë dit, përse e ka zmadhu për nga meri, unë alejë salatu e salam këtë dit, Pasta i përmendëm edhe qëndrimin për para Zotit, stacionin ku njërëzit do të dalin për Allah u Gjeli Gjelalu që të mirën në logari, pasta i përmendëm urën e siratit, pasta i përmendëm që ura e siratit është e reziksh me përkalim, është shumë e holë dhe nuk kalohet përvecëse me vejpra të cilat i ka po kabul Allah u Gjeli Gjelalu. Pasta i përmendëm që nënë sirat është gjëhenemi, në të cilin do të binë shumë, dhe përmendëm se andejë siratit është gjennet i Zotë i Gjellet Gjellet po se përmendëm se qka është gjennet qka do me than qfar përshkrimi ka arë në Kur'an në mënirë të përgjithshme jë jo detalët shumëta dhe në kanë gëllë tema e fundit me lejnë e Zotë i Gjellet Gjellet dhe ajo është se qfar e ban një njëri me hinë në, në gjennet pra cila gjennat o vejpa Cilat e janë atë të cilëci Me të cilat Allahu Gjellit Gjelluhu E bën njëriju në banor të gjennetit A da kjo është e me e fund për të cilën Dërflasmi në, në këtë seri të legjarat Filëmisht të ndërruar Gjimatli duhet të kuptoj njësën Se gjenneti është vendi Të cilin Allahu ja ka ofru Gjdo njëriju që ka ka kriju Pra Gjenneti Allahu Gjellit Gjelluhu është vendi kënëtësive është vendi i përjetëshmëris i amëshëshmëris i pafuncis por Allahu Gjellë Gjellalu s'ka një njëri që ka kriju vetë se ja ka ofru me hinë gjënët ja ka ofru e të gjitha mundësit andëj ka thënë Allahu Gjellë Gjellalu në surën El Beled ka thënë Allahu të barekje vëtëjara elemë në gjëallëhu ajnejni u alisanën Va shëfetajni Va hëdejnahu Në në gjidejni Falak të hamel akabe Thëtë Allahu Gjellë Gjellë Në surën e lëbelet Dukë e të regu se gjdo njerit Pa për jashtim Ja ka ofru me hinë gjennet E qysh, kjo i bje Qysh, i bje se nësës hinë gjennet Vec ka dash me hinë Vec si ka kushturën si Vec se ka qa kokën për atë punë Andaj shka thëtë Allahu Gjellë Gjellë Ume a lum negjallu lehu aynain asha kena don njeriu dy sy por me pa xherat me kalkulu ato ja kena Alla don Alla, allahu ja don dy sy njeriu allah allahu jelle jalalu ja ka don dy sy njeriu por cfar por me kshir çka te mujmina jo por me mor e ibret nga ajo çka e jo shofmi por me mor msim nga ajo çka e jo shofmi pastajat allah jelle jalalu walisana me shfitëin. Ja kemi dhënë edhe gjuhën me të cilën ai fol, ha? Edhe ja kemi dhënë mundësinë me nxirr atë gjuhë të cilën ai e flet nga dy buzët e tina. Allahu xhel epsenë ka dhënë këto buzë për, me për me fol, që ka të për të fol çka të mundemi, jo, për të mësuar rrugën e cila na çon nevojën në xhenetin Allah e Allahu xhel xelalu. Në fund Allahu xhel lova çka thot. Xalaq ta hamul aqaba. Shikohë Allahu u gjele gjelelu Kur ne e tregon Se gjdo kujtja ka ofru e gjenetin Por dikush nuk e ka dasht Dhe shumica nuk e ka ndasht E shka thënë Allahu u gjele vuale në Kur'an Thëtë Allahu u gjele vuale pasi ja ofru Njerit krejta mirësit Për me artë e gjeneti jon Felak të hame Epsaj nuk i hini udhës E cilë ashtë akabe Oshë pak eran Ha? Ha? Allahu zhjellolla tha, na ja dham, njerit këtë mundësit me inë gjennet Ja kalëzum rrugën Dhe i tham, qëk ne e kipën gjennet, qëk ne e kipën gjennet Këni pasi që njeri, kër e mërë një rrugë dhe e vetë një njeri cili ka dje është i përvojës, i njerë rrugët I thupo du me shkute një vend Tho, qëk ne e shkote që këto, qëk kë ne e shkote qëto Ako a mundëci nëse e zjedhë rrugën e gabume dhe kërë të përfundoj e gabimisht mi alan fajet ati i cili ka kalzu, jo fajet janë këjë cili e ka mërë rrugën Andë e qka tha Allahu Gjellë Gjellë Ja kalzu më dy rrugë të mirën edhe të keqen Atërë të pykja për ashtrojët nga në Zotit Felak të hamël aqabe Pse së pëmerë këtë rrugë Pse nuk pëmerë këtë rrugë Pse nuk e merë njeri u rrugën e gjen dhe mbelis përshkak të mos vlerësimit përshkak se nuk e ka kuptu pëse ka kriju zonë të jonë gjele gjelelu andaj fillimisht ta kuptojmë se gjeneti Allah u gjele gjelelu është ofrim për krejt s'ka dikuj qësë ja ka ofruen andaj Allah u gjele gjelelu për e drecisë të ti dhe dashurisë shka e ka për justifikimin dhe arsjetimin në e ka ka zhur rukë të qarta si djeli mësdi kjo është e para e dyta duhet të kuptojmë se rruga e gjenetit është rrug të cilën Allah u gjele gjele luhu e ka var hiren në ta për kratësinë ti pra, hiren gjenet të është e vart për rizalëku në Allah pa u kanë Allah u razi s'ka gjenet kjo është parim basë të cilën duhet munis piksaj pra fillimish, pana se me të shkue pytja Çish me në jannet, tila punshtin xhenet, një një pyetje tjetër të cilës duhesh me dhon përgjigje, undh dhe ti është ajo se parazolli këto lloj, s'ka xhenet. Pa u koni knas Allahu, s'ka xhenet. Me ditë që gnoçëm kët donjaja me tyje kotësht. Pa u koni gnas Allahu, s'ka kur gjap prej fitoreve. S'ka as si sen prej prej arritjeve. Andaj pika e ditë e cila ka domoje me xhenetin, e cila është se Duhet fillimish me synu Që Allah më ka një knasht me neve Andaj neve themi Për sahabat e pengamirit Salatu vë selam Radhi Allahu anhum Allah është i knasht me ta Qështë ka zbita jetët Dhe kjo është kulmi fitoreve Andaj ka thënë Allahu Gjellaluhu Ve dhalik el fauzul adhim Qështu fitohet shumë Qështë fitohet shumë Mi pas pun të mirë Ma taçka që ka ja kon dur xhennetit. Ha, mi pas punë mirë, ma taçka që ka ja kon dur xhennetit. Andaj nuk të ban dobi edhe në këtë botë. Mi pas mirë punë me një puntor. S't ban mirë, se goza dat puntorën e përzat. A dikush për shembull mahnitët se i ka punë mirë me ja 2-3 puntorë të një fabrike të madhe apo do një firme të madhe. Por kjo nuk çon pesh. Pesha në këtë botë është me pas ku mirë me atë i cili ka në dorë senet me shefin e asaj firme me drejtuesin e asaj firme. Por ndryshe 100 punëtor mi pastit pun, të njohshëm nuk kryjn punë. Pse? Se ai i porzaket. Ande Allahu i جل الله në Kur'an ayet çka thot. Sabtahu ilayhi alwasila. Mundoni me jet rrugë muafrut e Allahut. E mirë këto të tjert, këto të tjert ha, dikush e da allahë për njërzve, edhe ti munë është për pasë pundë mirë me ta, po kjo nuk të bandë dobi. Andetha për nga mërë i jonë, ale i salatu e selam, ha, didinë që e kanë zeri më më bëkëriju, se raport i mirë, i e bu talibit, a gjëzvet, mijë, vlau i babës për nga mërë i salatu e selam, fa raport i mirë, i e bu talibit me mu, si bandë dobi në akiratë, në aspektin më dal të xhenemit se se kishi kanë drejt kund me me zotin e vet andaj pika e ditës se duhet ta kemi faraqish se razi loku i njerëzve duart trokitet e njerëzve çu ti të baj njerëzit një ritim e mënojnë mburr të mirë e mënojnë se i e këtu të kështu kjo mund të mu kanë favorshmë kët botë në ahirat veç një sa nuk ka favor veç një sa nuk do vi ajo shmi kanë i kënaş Allahu xhelel xhelalu A në kjo është pikatë dhe sënë duhet të kemi parasysh në aspektin e gjennetit Sa i përket në Kur'an Kush është banor i gjennetit Allahu Gjellë Gjellë në Kur'an Në e ka të regu gjerat Në në mënyrë të Ndë njëherë të përgjithme Ndë njëherë të veçan Allahu Gjellë Gjellë në Kur'an Djetarët kanë thamë Gjennetin kur nuk e ka lidhë me islam Por e ka lidhë me iman Do të shohim çka i bën kjo. Pra, në Kur'an dhe në Sunetin e pejgamberit tonë alayhis salatu was salam, kur kujt nuk i jo është ofruar xheneti psa musliman. Por jo është ofruar xheneti nëse ka i moh. Cili o dallimi? Cili o dallimi? Se muslimani thot si cili jam une. Edhe unë? Ëlë ona musliman, edhe unë kam lind musliman. Me pasen gjenet i ofrun Por qdo musliman Kish me konë si cëli shka edhe Shdo me hi me hi Allah as një ajet Si ka prëmtu gjenet muslimanve Kujti ka prëmtu gjenet Ati qka ashtë musliman Me iman në zemër Që të më dhonë se ka pun E dëshmona ta Me farze dhe me largimin për haramëve Andër Allah u gjele gjelelu Në kuran që fardot In në ledhine e menu O amilu sali hati Ata të cilat kan iman Iman Në zemër dë vërtet O amilu dhe kanë punu pun të mira Që imani këtër e nga zemra ka dollë për jasht E cila kur del për jasht është islam Fa këty në jajot nga gjennetin Andoj në Kur'an shko gjennet për muslimonin Po ka gjennet për besimtarin me iman Pa tjetër me pasi iman Qysh i bje? I bje se hipokritis hindi në net Ajte na musliman Për nga miri unë selam, Ka pasi i kategorit njerëzve Të cilat i ka thënë Allah Këto janë munafika Këto ti kanë me të shfaqë Si musliman Ama ato si janë për një me Kësi kategori ka pasi në kone Për nga miri të ale i salatu selam Dhe do të këtë deri ditën e gjikimi Cila kategori kategoria e cilja pi për jashtë të të një musliman aman zemër s'ka stabilitet i mani palavra thot njën këto kokit që a kazoj në gjalarë palavra jënë këto e e kështu me radhë për njërëzit e cilja të thoi nga duhet në përparu dhe duhet e kështu me radhë dhe leja të shatë në gjalarët këto i thoi në Kur'an munafika këto me noj me maçtru Allahu në gjelë gjelelu kur janë me musliman po be dhe jena, jena si ju Kur janë më ata tjerë të thonë lebe, këtë shka folin zdi në kur gjo, të pa shkullu më janë, Allahu gjelluala i qoj Muhamedit që si njërës, dhe i tha, in në lmune e fiqine, ti dërkil esfelimin e nërë, këtë shka pi për jash, po ju thonë njumejnë e musliman, amrena nuk janë qashtu pi, pi zemre, tha, këna mishti ma posht, se ata shka janë qafira pi për jasht, në zjarë, këna me izrip ma posht, Se ata shkas kan besu edhe kan thonë nës besojna Pse val se këto i kan mashtru dipal Zotin arujt Dhe ne i pastruv zemra dhe shpirtat Gase nuk shkote Allah me dalaverat zemrave Allah mundet me të fali një dalaver dorës Mundet me të fali Allah një dalaver të sinit Mundet me të fali Allah një dalaver dveshit Allah mundet me të fali dhe një dalavere Të komplet trupit tanë Andaj kërë është pitë për nga mërë a.s. A ka mundë si hajduti me hinë gjennet, ta po? Hajduti ka po dalaver me dorë. Përësullë Allah, a ka mundë si me hinë rakijijë e në gjennet, ta po? Rakijijë e ka po dalaver me, me çka? Me trupë, ka shti të shkanë trupë, që ka si të konë me shti? Përësullë Allah, a ka mundë si me hinë zinaqarë në gjennet, ka fletë me grujët hujë zotin arujtë. Tha ka mundësi Ja fajë Allah Si pëndor Tha ja Rasul Allah A ka mundësi me injënnet Rënacaku Tha jo Tha ndihetarët E në pëse rënacak janë dy saloje Ka për të në që injënnet Ka për të në që injënnet Po pse thaj jo këtu Tha, tha ndihetarët se rena Api zemre Pizemre bura në rejnë, pëse për rejnë? Ki, ki dhe një lëvërdit, pëse për rejnë? Ajsh ka bon një zinatë, pamë që u, u hodhë më sepshit, në regullë. Ky shka vedhi patë nevoj me mërë dëpare. Ky shka ka pi raki, ka posë dhe gajle, ka doshë mi hek gajlet me raki. E ju kanë shtu ma shumë. Po kete kanë posë ka një arsyje, ky shka rejnë, që fa arsyje ka? Pëse mos me kallë du të rejtë? Andoj ka posë mesin e pingamberit, Shukët për nga mirët a lehi salatës selam Qa ka ardhjeri ka do një rësullë Allah Kumbozi no Kumbozi no, sahabi për nga mirët a lehi salatës selam Dhe në fund për një rësullë Tha që ti Allah ja fal Ja ka fal, bide Njërë njërë tjetër Abdullah ibnë Himar Tha e ja rësullë Allah Sunpella që traki E di që ka ba Allah i Aram Sunpella Tha ti e di se kena dispozita përket Tha ngritë të dispozitën për muët jetë matë që ata shka e meritoj ja i adha për nga mbiri a.s. pas dokorave ka nërë në trasmetime, pas dojave ka arja rësura Allah prap kumpir aki, vetë ka kalzuhet prap kumpir aki ja rësura Allah dhe për nga mbiri a.s. e donë të këtë djallë se ishte i kanë qëmë por këtu do të avare një dalim shumë të madhë se këtë vetë po vjenë me kalzuhet si kumpir aki Jo si të diku, jo jë stak firë Allah Kur se kësha bëhune ata Shoki pengamberit a.s. Dhe ka dëshmu pengamberit a.s. Aditën që kanë zinë më në Bukhariju Innehu ju hibbu Allah e Rasule Që që kish ka po thotë kumpir aki A Rasule Allah, kje e da Allah Në dhe pengamberit a.s. Qish e da? Po nuk mërët me të pru të rejna Me të dëshmu para pengamberit a.s. Kumpir aki Dhe erë disa herë Dhe erë i sa dë sahabe thanë A kyhet e projmon. Do të ydh. Do të ydhën ja kyhet e projmon. Sa harçi po vjen dënimin, pra për të marr dënimin, sanksionin dhe prapë të marr guxhimin me Allahun, do një rasullullah kum piraki. Ata do penga me leih Salatun selam. Deri deri sa ke pralon çështoj kë në rregull. Se kisht spiik, spiik ballafaqimit me me paxhjetsin kum piraki. Ngretë dispozitën për mua. Ata Djetarë dhe që li e dalimi Se zemra e ti si shteprish Ajo që ka hajsën e ndreqët e është goja e ti Rakijën Dhe sa atore ka, ka mbi rakij Dhe nisa ka ardhë në transmitimet e hajshës radiallahu anë ha Kure ka ndalë allahu rakijën Me dinja ha o mush O borët edhe lëgjët me rakij Ka nëhes njerëzit bi rakij Të i derë kofat e mloja Andaj djetarët kanë dhënë se Allahu Gjele Gjelelu në Kur'an nuk i ka premtu muslimanëve gjennet po i ka premtu muslimanëve me iman a i cili ka edhe pi mrejnë a iman edhe pi për jashtë a i cili sigur që do të vim të agjerimi Allah në amuncov me i në Ramazan me shëndet dhe me iman agjerimi është prej atyre ndarëzve i cili e dalonë munafikun prej prej muslimani të vërtet, pse nga së është një veje për e cilja të regon për zemrën, njo për për jashtë. Fi për jashtë i ketë menonë që janë du një nuë, e nga ta gjëruë, dhe Allah e din të vërtetën. Andoj pika e tretë e se në duhet të këmi për asish, se në gjennet, përhin a i cili, e ka dëshmu islamin e ti me imam për imlena, që do me thonë se kur ka qenë vetë, s'ka thon vetë u kanë ka do më dhe zbesoj bashkë sakt vetë me vetëm kur kujtë, kujtë se ka nije kjo jam ohon mundësirë me inë gjennet Andaj, allahu në rujtë allahu gjele, u gjelelu pikë e patë kedi u ka ofru gjennet shkati kujtë si ka ofruet e dyta ka thënë gjennet jë është ndorën teme du të me fitur asin dhe këne allahu e treta duhet me qenë e jashtë mja me në brendshmen në harmoni në harmoni ku të gabo shtu i gabova Këtë gabështë, të i gaboha Këtë bëjtë gjina, të i bala gjina Mosu mundoh me justifikue Se këta anon gjunaajt A da e tha pengamberi a.s. Inni le esteghfirullahe Filjohmi mi ete mërrah Una allahu ti lipi i stikfarë Ni qinë herën dit Vë etu bu i lej Dhe pendonët e aj Ni qinë herën dit pengamberi a.s. Pa gjunaajt I ka thënë allahu O oh, zëtë falma muë edhe po për ndonat e ti se po bajgabime. Ni që në herë në ditë, ni që në herë në ditë pa gjuna, po ajë që ka gjuna, sa herë në ditë të të mithon a lodinë, në falem më Zotë. Ketë problemi ashtë, ata shkastojnë, në falem më Zotë, se se shofin gjunajin e vetë. Se shojin gjunajin e vetë. Robi është i musht me gjunaje. Robi është i musht me gjunaje. Ka borgjët e Zotë, i shumë ka borgjë. Ka borgjët cim Ka, kanë vetë ati, dorë vetë ati ku i pagun këto ku i pagun, qështë i pagun qështë që i dhuë Allahu faliminderit për këto andëj Allahu gjellë gjellë muaj në Ramazanit në edha mundësi për mi paguj të mira në surën e lë Bakara Allahu e pruni muaj në Ramazanit e pruni në Ramazanit dhe është interesant se muaj Ramazanit ka arë vetëm surën Bakara dhe agjërimi Ka arë vetëm surën Bëkara, veç këtë surë Dhe Allahu Gjellë Gjellalu këne ka përmen Ramazanin Në fund të jetit Ramazani a gjërimi Në fund të jetit që ka thët Allahu Gjellë Gjellalu Leallekum të shkurun Nështëta me Ramazan i thëni Allahot faliminderit Po e, e paguni të mirën e juve Diretarët janë që ditë në këta jetë se si ka mundësi njëriju si ka mundësi njëriju mi thënë ala u faliminderit ka dhënë diretarët kjo është sikur shenë bulli kështu një njërit nge dunja i akiti një mija apo dhëtë mija apo një qinë mija ura borgjë dhe ti asë një mundësi si kemi pagujt dhe vjena fati dhe kryët Ta shka me ba, një më të mujtë u kanë kri Ti ki A tje edhe të mirë, edhe gjunajt Sa herë delë minus të Allahu Gjele Gjelalu, Allahu në falë dhe në përmisoh Mi, një njëri tja ki 100.000 euro borç kurës, që ishë së një barë Hicë së një barë Hicë, hicë A të herë, që ka ndodhë Shka është me interesantë Që ati që ka i ki borç Ti përdi që këndë të duqan I ati i merë alë pare Ti ki borç edhe për dit ke i nevojnë me shku alami mora ti, se së një aqet ti. Edhe borgjit veç hip. Pra loti ka do në sit, edhe barkun, edhe zemrën, edhe trupin, edhe këti janë borgjit, dush mi pagujt këto. Që ka në më interesant të për dit që fridzon tjera të mirë të tatina? Të për dit janë merë bukën, për dit e pi ujnë, të ati janë, të ati që ka ti i këti borgjit, të borgjë, këto si kila, edhe këto sikila, edhe merë tjera. Mirë, qësh i delë Djetarë dhënë, Ramazani është mundësia e vetëme, Allah me të ba kaburë. Leallekum të shkuronë. Ndoshtë të në Ramazan, si të jenit përpikë në Ramazan, une po jau njefi si kur i kini pa gujtë kejtë. Qësh i vje kjo? Si kur me ardë bërgjlija me të tanë tyje, që atë një qinë mishë ka miki. Si të mi epsh filenë muinë, dhe të euro, po të izanë që më ke la bërgjënë. A më një lanë E nëse edhe në qatë mujë Me dhe teurot si lanë A tërë e qka, qka ndonë A tërë të spodoh me e laborgjë E nëse nuk dënë ketë dënja me laborgjë E lanë atje shumë shrejtë A tërë e dhe Allah u gjelloha Kitë të të mirë atë që ka i kini Pa, pa fundë Unë e di se së në me paguni Së, së mundi me paguni, së kini mundësit A tërë posë vres Nga kërkejë sa në Ramazan Bërë në që i gjduë në Ramazan Qëka të muni në Ramazan për i të mira dhe takatit qëka e kini, duke falendëru muë, për jauzo edhe një më të mujë që mi kini pakuit këtë mira. A dhe e dhe u gjele gjerë qëka dhe, e mirë, këthejmi të gjunaj, njëri pëse s'ba një stikfar, pëse s'kërkën falje, pëse s'esha gjunaj, kini për që shemësu disa njërës merë bërgjë, edhe pas taj, thot ki bërgjë lija shumë zudhëma të mba, Këçiçelim ja kanë borë, banë zullum, banë, atë, ka mbors po mban zullum, shtypje po mban. S'po mlerat ka po shkoj po mvien mas. E ti a e mamën at kohën kur e ke liptë at mas, kur e gjesh ku kur ke, ke pas nevojë. A do disa njerëz këtu mundon me përshkujt Allahut. S'po nalera at këy banë, banë këta banë ata, në sa ban drek mos e ban këta. U qish mendove ti. Këto tmira ti mos mi paguajta. Syyt mos mi paguajta. Zemra mos mi paguajta. Me miliona çelizat tyë mos mi paguajta. Jo, s'ka mundësi, dushmi pagujtë ato Se s'ka këtë univers përpare, pa kur gjo Kitë ka me, me dhe pra Dushmi pagujtë ato Andaj, pika e tretës në duhet të kemi parasysh Se gjëneti allohu gjele gjele luhu është i vartë për, për harmoninë e njeriju të brendshme dhe tjashme Pa tjetër më ka një mirë për i mrejna dhe për i jashtë Thani do të përmenjme diska nga detalët Se si fitohet gjëneti në një aditë të pengamberi tali i salatu e selam Në ishim përgjithsi Pra përgjithsi Allah kretën e ka ofruhe Mënëcijn me i njënënet Ne e ka borë i zalokun shartë me i njënënet Dhe ne e ka thonë Shume lejtë është Vëqë mësushtir Aktort nuk i du Aktort nuk i du Andaj thapin nga mbila Alehi salatu selam Ati të shënë kanë zhëriman muslimi Gabi Horeiro radiallahu an Tha Alehi salatu selam Ka thonë Allahu gjene gjelalu Men hamile amelen eshra kebi Kushe ban një pun e bashk me mu e që aty e ka shti edhe dikan tjetër. Pra pak për mu, pak për dikan. Pak për Allah, pak në thonjë njërë se jam i mirë. Pak për Allah, pak më shtonjë që se ka po. E tjere tjere prej aktrimeve të njërzë. Ta Allahu gjele gjelelu të, Gjell të rakëtu hu e shirke. Elo atë që ka punu dhe atë për të cilin ka punu. Andaj Allahu e lipë harmoninë ezemrës me jasme. Hadithën e xhhentë në gazet Imam Tirmidhiu në Sunenën e tij, në librin e cila ka mbledh hadithën e pejgamberit alayhi salatu vesselam nga Muadh ibni Jebeli. Nga Muadh ibni Jebeli, shoqi i pejgamberit alayhi salatu vesselam, thotë Isha me pejgamberin alayhi salatu vesselam në një udhtim. Dhe u ngritëm në një monjesë Dhe ju afrova pengamberit alaihi salatu wassalam Hadidhën e kanë zhin imam tirmidhih Dhe ka thamë kjo është hadidh Isak deri tek pengamberit alaihi salatu wassalam Thad ve nahnu nesiru fe kultu ya Rasulallah I ju afrova në mënjes pengamberit alaihi salatu wassalam Afr dhe i thash ya Rasulallah A khbirni bi amelin yudkhiluni ljenne Thash ya Rasulallah Kal zhoma një pun të mshhti e ljennet Ka zoma një pun e cila mështin gjennet Për nga mbejnë a.s. Për e do gjëmë fytën e muadhet Va ju pa idu një animnar Dhe më largon nga gjennemi A tërë për nga mbejnë a.s. Qka i tha? Lëkad se elteni Anil adhim Filë mishë kështu duhet Me e trajtu gjennetin Para se me mërvesh Qka të shtuja të? Shtyati. Para se me mërvesh Cila pun qënë gjennet Shiko për nga Mberi Ali Isarasam, kur e pyti muadhi, ta janë Rasul Allah, ka zhoma një punë, më shtinë gjennet. Tha, prit par, se e ki bo një pitje shumë të maho dhe. Pra, me hinnë gjennet, nuk ka hajgare. Nuk mune është berlatë, haj, që të muni edhe mu është të nëmri që aty. Që tosh ka thonjë që shtos hinnë gjennet kur. Se këtos mune me punu, se s'kanë vullnetë. Ha, ha, ti çojë punë durrt, pasi po vlojshin, kish diçfar xheneti çati. Jo. Dush meditë në gjernat, ti e lë më çu durrt, edhe më punu maksimum. Edhe më mos rras kapit mbun, pa të moshiruva autosun e atë. Ti në shpisën e drejt, më thon, po ndresh pa një edhe munja çeto, hajt. Masi po po ndresh kanë shtëpi. Hajt provoja an drejtë. Provoja an drejtë. Hajt provoje ti me çelni duçan, po çel më një edhe munja çeto. Po munë çel. Njështu në të ja A e të di që ka e të fol A e të di që ka e të fol Me ndrejt shpi Dalin njërst Me qel një trekti Dalin njërst Raskapit është E mirë kjo e kse du një E tje e le prap Prap e le E Allah u gjele gjele Lë po fol për gjëndetit Me hin vendin më të madh Pa dal kurpi aty Qikosh ka i thapin nga mbire Alehi sallatës salam Prejt pak o madh Se pyjtje në kiboh shumë të madhe Pyjtje Allahu këtë qëka në ka kryu neve në ka kryu për qëfar Qish me hinë gjennet Thapin nga mbire alej salatu e salatu e salam pastaj Vë innehu le jesirun Alamen jesërahu Allahu alej Mirë po, kjo e madhja Bohët e let me taletsu Allahu Pra, këthejmi të razilloku Gjenneti është nëse taletson në Allahu Andaj neve 7 më të herndit Namazë, themi, farzë I hdina sirata në mëstatim I hdina sirata në mëstatim O Allah Në uzo në rrugën e drejt Dhe nuk i themi Allahut Ha? Në uzo në rrugën e drejt Se ti asë në uzoosh Edhe masit të të uzoja aj Prap më nëshme hup Andaj gjdo dit ki nevojmi dhanë O Zot uzo në rrugën e drejt Andaj Allah uzojimin Për të gjenet e ka po veç Ajme të uzo Ti së në uzoosh Dikushtë të qyshë në zoshë, qepat ka të qyshë në zoshë. Ka bëzë dhe njërëzit me që mi ka një ofë t'istoria. I ka një ofë t'istoria. Aristoteli, Platoni, e njërës të cilët janë morë me studim, të cilën në asë andërëse këna po që shtudioho që ata. Në atë edhe ditë, në atë edhe ditë. Studimë vazhdimishtë. Sot, sot njërzimi përfitojmë prej, prej studimive të tyre. Filozofë të, të ndryshëm. Porse, me krejt studimin e tyre edhe inteligencen e tyre të cilët edhe kitë sot vetën shka e mojn inteligenc kanë morë pak për të dhe e kam sun një, një filozofit edhe një tjetër e mojnë filozof këtëse unë po diti shka por se pa pengamber pa Allah unë gjellë gjellë luhu, ata smutën me gjithu dhe unë për gjenet smutën ata po për fundu një qështje këj univers ka zot këj univers ka zot Si kur qëtojnë shumë për shkencëtarëve sot Dikush ka më rak pëjasoj shkencës me mërë vetëm ata Qka, ha, i shkojnë për shtatë e epsit e ti Po një një më një madhë i shkencëtarëve sot thot, Sot shprejnë kështu Ki univers Mu kanë që si ri, dikush pas Shka përderdhe Kërej të ligjët shkojnë që du të mu plas Ha, afrojnë ndëzit njën i tjetërin për, për me godit njër i tjetërin Afroën planetet për me godit njëri tjetërin E kush se le për pak me godit pse, pse një ditë se hupi udhën djeli E me në mshu në edhe Pse një ditë se hupi Qishe hup, hup rrugën pilotit Po, është fakt që se hup shumë Po ka raste hup dhe bje E pse nuk e hupi një ditë udhën djeli Me në mshu në edhe Sa allo u gjele gjelelu është ajtë cili e mbanë Dhe e drejton Andaj, ka posjët se të studiojnë shumë Mësojnë shumë A më paj thanë Allahut O Allah Ti, ti u zonë Ti qënë të u dha jote Ska mundës i me e gjithë A ndër shikoshka i ta pëngambir Ajo është e let Sikura Allahut të bëhet let, let. U zimin dhe rukën e drejt Thot pëngambir A të të tregoj vepra Të cilat janë detale Të cilat qënë gjënë nëtë E para për e tëre Pa pëngambir A të të të të të të të të të të të të të të të të të Ta abudullahe Latu shri gubi hishej em Ta adhërësh Allahun Dhe mos i shëshërësh ati i kur gja Kjo është kushti I ketë pengamberun e të cënën e kanë Pru prej Zotit tonë Gjelalur Pa e kalu ketë kusht Ketë pun të tjeras mirën përasysh Gjdo pengamber I ka thonë poplët të ti O abudullahe Melekum min ilahin Gajru Vecë Zotit, bindjuni në adhurim, s'kini Zot tjetër përvesti. Jo, ja, që shë di në na, Zot i o nja, jo, ja, këta e di në kejtë. Jo, Zot i o nja, Zot i o nja, po në kejtë. Gjema ti mun nja, një njëri që ka dhëtë së Zot i nja. Gjema një që ka dhëtë së Zot i nja. Po, Allahu nuk fletë për këta. Njëri, djetarët e muslimanëve, Kanë thonë njëri së në hek për vetës besimi se zoti janë nja. Së në hek, pravoje së në hek. Pravoje, po së në hek ti, së aloje ka instalu të pa, pa, nuk mon është imo me, me qin staluata. Ska së në shimata. E atare, pse ka në për nga mbërtë, por diska tjetër. Ajo është mi u bindë zotit. Mi u bindë allohu gjellë gjellëllu. E që është bindja, qka është adhurimi, djetarë ka dhënë adhurimi ka dështila Ha? dhe në nëqmimi me adhuru dikando me than me dasht, pa fund dhe me ju në përkullati për me ju në nëqmu para ti pra një, na kur bim namaz qka bojna, i përkullmi pjesën më të shetë qa e ka njëriju që se lejon si të cëllin me prek qka i thot? thot veç për Allah ha? në tok përshemu si kur ketë balë Mi abo një se eshte një njeri Qish doket, katasrof Se kësë meriton pëti miras eshte Po ku i të meriton? Meriton Allah u Gjele Gjelelu Kjo është e para Por kul janë s'ka i shmëri Dhe e dita dëshurian s'ka i shmëri Që do me dhanë Kur thoi ajdi shka ti me dashtë ata Por që ima Allah u Gjele Gjelelu E do në derim Ti dush me dashtë në derim E u rejnë zinojnë Dush me u rejti zinojnë Ajë e donë namazin, të shmedash namazin, e urrejnë me urrebelu, të shmedash me urrejtë me urrebelu, Allahu. Kjo është adhurimi. Andë Allahu u gjellona shirkën nuk e falë. Nuk e falë. Erdi njeri të pengamiri a.s. dhe i tha pengamiri a.s. Kem ta'but, sa zota i kiti adhurum, ta sitë të tunë fil, ardi wa ilahu vissema, tha, gjasht i kam tok, një pot, këto një pot atë, tha nja në qijelë. Mirë I tha për nga mirë a lejë Salat e samë U e men të abudrufi shidde E kujti lutë është kërki zordë madhë E ledhifi se madhë Tha ati cili është në qilë Tha e qysh kërë Jenë zordë madhë ati që ka në qilë E kërje pak mara aktin e tjere Ha? Kërën po njëri u kërën zordë madhë Vesë zotit asos këtë punë Po qaj zotat e në rahatiju ka një njëti edhe në raha ti, edhe në smu e qaj Zota, e mos bami pëjaterve që kur jena të smut, i themi njërë, Allahu të shëroft, e kur o i shënosh, i themi, asas, i skivakti, i kido pun, ma transish me ti, hau, nuk manipulohet kështu, andë shka i ta pengamire sëra, punë e e parë, për në gjennet, ta abudulloh, ta dhurosh Allah, latu shriku bihi shëjën, jo di kanë tjetër me Allah, Allahu është ai cili, pë që mund më përkull më ullët dhe në nivelin më të lartë të dashurijës e dita i thapin nga mërë a.s. u e tukime s-salam dhe të falësh namazin e nëjve nëse në mundësën Allahu Gjellë Gjellëlu dhe të fillojmë seri të re dhe zhëngjir të ri të namazit të, të vlerës dhe peshës të namazit pas muaj të ramazanit me lele zotit e bare kjo e të ara për këtu për jemi të aditit saj punë e dy që qënë në gjennet namazi dhe është e pa parafytirume edhe nuk e kap asë një shëriat i Zotë i Gjellil Gjellalim dhe asë një fjallë se njeri ju pa namaz mundë të beqelë dherën e gjennetin anë da kjo punë duhet më të morë shumë seriosisht kjo punë duhet më morë shumë seriosisht ka dhënë aleyhi salatu e selam awalu ma yus'alu l'abdu anhu johme l'qiyam e salat Punën e parë, që ka e vetë Allahu ditën e gjikimin në robin, që a i thotë, namazin, namazin. Dikushtë të ta, s'ka me na vetë për punën, a. S'ka me na vetë për punën, namazin. Punën ka me vetë hakin e dytë, që i shjekon me familje e kështë më robë. Punën e parë, ti me, me të madhin që që ki punë, me të morë ty një shefi madhë, me të morë një shefi madhë, edhe që ka ti e punëtor të ajë, edhe ti ki me da në logari para ti atë vetaj pytin e parë që, që i shikipun ma shërptorin të dera atja jo atë vetaj për sekretarin që i ki kipun ti me ta jo me mu që, që i shikipun pra të gjdo sheft vet ti me mu njerë që i ki kipun e ti më një shponë po ka da desu ne ku me respektuat atë lojtarin të dera atje që kam intereson mu ka ne kje respektu mu e ka më kje respektu andaj pytja e parë ketë njerëzimi që i batë edhe pe nga mërëve edhe pengamberve Allahu u gjellegjelenu në Koran në ka thënë na i mëna pyjtje pengamber pengamber ha pengamber të merë pyjtje qështë e këni këri misionit andaj pengamberi ale i sara të samë neve në mëson se banu një hazër më i dhamë për gjitë gjevab gje, matë madhit Allahu u gjellegjelenu e që pezojnë që e te kalon e atër ka pyjtje tjera që e konë me bave me nanë me gruje me, me familje po nëse i Andaj thapin nga mirë a lehi salatu e selam O e tukime s-salam Me falë namazin e përkushtim Andaj para se gjithash Ta kuptojmë se rruga e gjennetit Nuk e që shimë mendojnë në nash pesh Por është me, me adhan hakin Allahu Kër ta krysh namazin Tjetë kohë për tjera sejnë dhe Por pa e kry namazin Dhe Allah, Allah e malkon Zdodakik që ka tje jeton Zdodakik që ka jeton Ka thamin nga mirë a lehi salatu e selam E dunja me le unetun kamulun ma fiha ka tombe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam çka ka ndonjëre mallkume dakikat vendet krej krej krej e mallkume domethënë u do shmor be receti illa ma kana min dhikrillah por vetes aty ku përmendet Allah andaj pa e fal namazin dakikat mallkohën çastët mallkohën frymat mallkohën zoti na rujt Andoj thë muadip një gjebelit, pune dytë është me e falë namazin, pasë aja përmeni e disa punë të, të tjera të zëta të të përmeni me në khutbe. Elus me Allah unë gjellë gjellë që Allah unë të bare kjo të ala, da i pastron zemrat tona, da i mbush Allah unë gjellë zemrat tona me iman, me dashuri për Zotin të gjellë gjellë gjellë hu. Elus me Allah unë të bare kjo të ala që Allah unë gjellë gjellë hu, da e mundë të në më mëri muaj në shenjë të Ramazanit, me i ba i جاء بما الله اطناها فعل. إذن اسمي الله تبارك وتعالى شفيفة امير الله اطناها قبول. مسلمان كدشان الله تدهمان. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. إنه هو القفور الرحيم والحمد لله رب العالمين.